Kapitola 8. Otázky Následující dny nebyly ani příjemné, ani obzvlášť přínosné. Flendermín pohovorů byl až na konci jedeníku, takže jsem se snažil získaný čas navíc, co nejlépe využít. Pokoušel jsem se o nějakou kusovou práci v řemeslech, ale rychle jsem se vrátil do svého pokoje, poté, co jsem se v polovině popisování teplovodu rozplakal. Nejen proto, že jsem nedokázal udržet patřičný alar, ale hlavně jsem nechtěl, aby si lidé mysleli, že jsem se zroutil ze zátěže ve zkouškovém období. To by bylo to poslední, co bych býval potřeboval. Později té noci jsem se pokoušel proplížit úzkým tunelem do archivu, když v tom mi ústa zaplavila chuť švestek a naplnila mě nesmyslná hrůza z temného, stísněného prostoru. Naštěstí jsem předtím stačil zdolat jen pár stop, ale i tak jsem si div nespůsobil otřes mozku, jak jsem se bez dral zpátky z tunelu a do krve jsem si rozedřel dlaně, jak jsem v děsu zuřivě šmátral po kameni. A tak jsem následující dva dny strávil ve svém mrňavém pokojíku a předstíral nemoc. Hral se na loutnu, přerušovaně pospával a věnoval se temným myšlenkám o Ambrózovi. Když jsem sešel dolů, zastihl jsem Ankera při úklidu. Už je ti líp? zeptal se. Trochu, řekl jsem. Do včerejšího dne jsem prodělal jen dvě švestkové ozvěny a jen velmi krátké. Co bylo ještě lepší, podařilo se mi spát celou noc. Zdálo se, že už jsem z nejhoršího venku. Máš hlad? Potřásl jsem hlavou. Dnes mám pohovory. Anker se zamračil. Tak bys měl alespoň něco sníst. Jablko. Volku hledal za barem, pak vyndal kameninový hrnek a těžký čbán. Dej si trochu mléka, chci ho spotřebovat než skysne. Ta zatracená chladnice už před pár dny začala vypovídat službu. Tři talenty mě stála. Já věděl, že nemám zbytečně utracet peníze, když je let tak levný. Nehnul jsem se přes bar a zamžoural na dlouhou dřevěnou bednu zastrčenou mezi čbány a láhve. Mohl bych se na to podívat, Nabídl jsem se. Anker zvedl jedno obočí. Dokázal bys s tím něco udělat? Můžu se kouknout, řekl jsem. Kdyby to bylo něco jednoduchého, třeba bych to spravil. Anker pokrčil rameny. Nemůžeš to pokazit víc, než už to je. Utřel si ruce do zástěry a pokynul mi zabar. Udělám ti pár vajíček, zatímco to budeš prohlížet. Přijdou ti k chuti. Otevřel dlouhou bednu, vydnal pár vajec a vrátil se do kuchyně. Obyšel jsem roh baru a klekl si, abych se podíval na bezledovou chladnici. Byla to bedna o velikosti cestovní truhlice, obložená kamenem. Kdekole mimo univerzitu by šlo o malý zázrak, o přepichový výrobek. Tady, kde se k podobným věcem dalo přijít celkem snadno, to byl jen další zbytečný do nebe krám, který ani pořádně nefunguje. Jednalo se o nejjednodušší možný kus řemyslné aplikace. Neobsahoval žádné pohyblivé části, pouze dva cínové pruhy, pokryté si které přemístěvaly teplo z jednoho konce kovového pásu na druhý. Nic jiného než pomalé, nepříliš účinné teplné čerpadlo. Skrčili jsem se a položil prsty na cínové proužky. Ten napravo byl teplý, což znamenalo, že v příslušné polovině vnitřku bude patřičně chladno. Druhý však měl pokojovou teplotu. Netáhl jsem krk, abych se koukl na sigaldrii a zahlédl jsem v cínu hluboký škrábanec, který porušil dvě hruny. Tím se vše vysvětlovalo. Kus Sigaldrie se v mnohem podobá větě. když odstraníte pár slov, přestane dávat smysl. Měl bych říct, že obvykle nedává smysl. Občas pokažený kus Sigaldrie může provést něco pěkně nepříjemného. Zamračil jsem se na cínový pásek. Tohle byla odbitá řemeslná práce. Runy měly být na vnitřní straně, kde by se nedaly poškodit. Chvilku jsem hledal kolem, až jsem objevil vzadu v zásuvce nepoužívané kladívko na led. na čež jsem opatrně vklepal obě poškozené runy do měkkého povrchu cínu. Pak jsem je soustředěně špičkou okrajovacího nože znovu vyril do tlustého kovového pruhu. Anker se vynořil z kuchyně s talířem vajec a rejčat. Teď už by to mělo zase fungovat, oznámil jsem mu. Začal se míst spíš ze zdvořilosti, ale v zápětí jsem zjistil, že mám opravdu hlad. Anker si bednu prohlédl, zvedl víko. To šlo tak snadno? Je to jako se vším, prohlásil jsem s plnou pusou. Je to lehké, když člověk ví, co dělá. Mělo by to fungovat. Počkej tak den, až se to pořádně schladí. Dojedl jsem vajíčka a vypil mléko tak rychle, jak se dalo, aniž bych působil nezdvořile. Potřeboval bych si dnes vybrat na baru hotovost, řekl jsem. Školné bude v tomhle období pěkně drsné. Anker přikývl a podíval se do malé knihy účtů, kterou měl schovanou pod barem. Sečetl všechny grejzdelské medoviny, které jsem za dva měsíce jakoby vypil. Potom vydal peněženku a vysázel na stůl deset měděných jotů. Celý talent. Dvakrát tolik, než jsem očekával. Udímeněj jsem na něj pohlédl. Kdokoliv z kilvinových hochů by mi napočítal nejméně půl talentu, kdyby jsem přišel a opravil tu chladnici. Vysvětlil mi anker a nakoplí. Nevím určitě. Zarazil mě mávnutím. Jestli nebude opravená, Strhnu ti to příští měsíc, pravil. Nebo to použiju jako páku, abych tě přiměl hrát i o loupenech, zazubil se. Vedu to jako investici. Strávil jsem peníze. Čtyři talenty. Zamířil jsem k řemeslům, abych zjistil, jestli se moje lampy konečně prodaly, když jsem zahledl povědomou tvář osoby, jež přecházela přes nádvoří v tmavém mistrovském rouchu. Mistře Elodine! zavolal jsem na něj. Už se blížil k postrannímu vchodu Síně mistrů. Tato budova patřila k těm, kde jsem nestrávil mnoho času, jelikož se v ní nacházely pouze obytné prostory pro mistry, pokoje pro univerzitní gilery a pro hostující arkaniky. Při zvuku svého jména se otočil. Když mě uviděl, jak se k němu ženu, zakoulel očima a obrátil se zpátky ke dveřím. Mistře Elodine, vyhrkl jsem udýchaně, smím ti položit stručnou otázku? Statisticky vzato je to velmi pravděpodobné, řekl a odemkl si lesklým mosazným klíčem. Takže ti smím tu otázku položit? Pochybuji, že by se našla síla, jež by ti v tom zabránila. Otevřel dveře a vešel dovnitř. Nikdo mě nepozval, ale stejně jsem vklouzl dovnitř za ním. Lodina bylo obtížné najít. A já se obával, že by ho třeba celý další deník nezastihl, kdybych nevyužil této příležitosti. Následoval jsem ho úzkou kamennou chodbou. Zaslechl jsem nějaké zvěsti, že dáváš dohromady skupinu studentů, kterým budeš přednášet jmenování, řekl jsem obezřetně. To není otázka pravil Elodin a stoupal po úzkém schodišti. Podlačil jsem nutkání vyštěknout na něj, místo toho jsem se nadechl. Je pravda, že budeš mít takovou třídu? Ano. Chystal se mě do ní přizvat? Elodin se na schodech zastavil a otočil se ke mně čelem. Ve tmavém mistrovském habitu vypadal jaksi nepatřičně. Vlasy měl zcuchané a tvář příliš mladou, téměř chlapeckou. Dlouho na mě opíral zrak. Měřil si mě, jako bych byl kůň, na něhož se chystá vsadit, nebo hovězí bok, který se chystá prodávat po librách. Ale nebylo to nic v porovnání s tím, když se mi podíval přímo do očí. Po dobu jednoho úderu srdce to bylo prostě znepokojivé. Potom mi přišlo, jako by světlo na schodišti potemnělo. Nebo jako by mě náhle potopili hluboko pod vodu a tlak mi bránil v nadechnutí. četu s tebou, idiote, slyšel jsem známý hlas, jenž se zdál přicházet z velké dálky. Jestli znovu upadneš do katatonie, buď aspoň tak slušný a udělej to přímo v přístavu a ušetři nám námahu s dopravou tvé uslintané mršiny. Kromě toho drž stranou. Lodin se ode mě odvrátil a najednou bylo všechno kolem zase jasné a zřetelné. Snažil jsem se potlačit potřebu lapavě se zluboka nadechnout. Po schodech s dupáním scházel mistr Hem a hrubě Elodina odstrčil. Když mě spatřil, odvrhl si: No, ovšem, ten blbeček je tu také. Směl bych ti nabídnout knihu k přečtení? Je to roztomilý textík. Jmenuje se Chodby, jejich tvar a funkce Příručka pro mentálně postižené. Probodl mě pohledem a když jsem okamžitě neuskočil, Obdeřil mě nepříjemným úsměvem. Ach, ty máš ještě pořád zakázaný vstup do archivu, co? Měl bych ti snad zařídit, aby se ti dostalo alespoň těch nejdůležitějších informací v podobě lépe přístupné takovým jako ty? Třeba jako hra s maškarami, nebo nějaký druh loutkového divadla? Ustoupil jsem stranou a Hem se prohnal kolem, mumleje si podvousy. Elodin zabudával do rozložitých zad druhého mistra vražedný pohled. Teprve, když Hem zašel za roh, obrátil pozornost znovu ke mně. Vzdychl. Snad by bylo lepší, kdyby se svěnoval spíš jiným druhům studia, Rellare Quote. Dal si ti oblíbil a právě tak Kilvin. Zdá se, že u nich uděláš pokroky. Ale pane, snažil jsem se neprozrazovat své zklamání. Ty jsi přece doporučoval mé povýšení na relara obrátil se a začal zase stoupat do schodů. Potom bys jsi tedy měl vážit mé rady, ne? Ale když můžeš učit jiné studenty, proč ne mě? Protože jsi příliš nedočkavý a nemáš tedy patřičnou trpělivost, pravil lehko vážně. Jsi moc na to, aby spořádně poslouchal. A jsi až moc chytrý, to je na tom to nejhorší. Někteří mistři dávají přednost chytrým studentům. Zamovlal jsem. Vstoupili jsme do širší chodby. Ano, přivědčil Elodin. Dal a Kilvin a Arvel mají rádi chytré studenty. Tak běž a uč se u některého z nich. Oba budeme mít o hodně snažší život. Ale Elodin se prudce zastavil uprostřed chodby. No dobře, dokaž mi, že stojí za to tě učit. Otřes mým do základů. Dramaticky si poklepal po porouchu, jako by hledal něco zapomenutého v kapse. Ke své hrůze jsem zjistil, že nemohu projít těmito dveřmi. Zabušil na blízké dveře klouby prstů. Co uděláš v takové situaci, Rela Rekvote? jsem se i přes své rozčilení. Nemohl si dovolit výzvu, která by lépe vyhovovala jednomu z mých nadání. Vytáhl jsem z kapsy plášči dlouhý, tenký ocelový drát, Klekl jsem si přes dveře a prohlédl si klíčovou dírku. Zámek byl důkladný, vyrobený tak, aby dlouho vydržel. Ale i když velké, těžké zámky vypadaly dost působivě, je snaží na ně vyzrát, jsou-li dobře udržované. A to tenhle byl. Zabralo mi dobu asi tří pomalých nádechů, než jsem ho s uspokojivým cvaknutím uvolnil. Stál jsem... Oprášil si kolena a se širokým gestem jsem nechal dveře rozlétnout. Na Elodinato to zřejmě přece jen udělalo, jaký taký zdojem. Když se dveře otevřely, povytáhl obočí. Šikovné, otrusil a vstoupil. Držel jsem se mu v patách, nikdy mě nenapadlo zamýšlet se, jak asi vypadají Elodinovy pokoje. Ale kdybych zkusil hádat, určitě bych nečekal něco takového. Byly obrovské a okázalé, s vysokými stropy a tlustými koberci. Stěny byly obloženy strým dřevem, vysoká okna vpouštěla dovnitř časné raní světlo. Vysely tu olejomalby a stály tu starožitné, masivní kusy nábytků. Působilo to až bizarně obyčejně. Elodin chvatně prošel vstupními dveřmi, pokračoval do vkusného obývacího pokoje a do ložnice. Spíš by se jí mohlo říkat komnata. Rozlehlému prostoru vévodila sloupková postel, veliká jako loď. Elodin otevřel skříň a začal z ní vyndávat několik dlouhých tmavých hábitů, podobných tomu, který měl na sobě. Na, házel mi do náručí roucha, až jsem jich víc nepobral. Některá běžná bavlněná, ale jiná z jemného lnu nebo měkkého sametu. Přehodil jsem si přes ruku další hávy a vracel se s nimi do obývacího pokoje. Minuli jsme staré knihovničky se stovkami knih a obrovský leštěný psací stůl. Celou jednu stěnu zabíral mohutný kamenný krb, kde by se klidně mohlo opékat celé prase, i když teď v něm doutnal jen malý ohýnek zahánějící podzimní chlad. Helodin zvedl ze stolu křišťálovou karafu a stoupl si před krb. Chodil mi roucha, která nesl, takže jsem přes ně skoro neviděl. Lehce otevřel víčko karafy Usrkl z jejího obsahu, ocenil ho zvednutím obočí a přidržel si láhev proti světlu. Rozhodl jsem se pro další pokus. Mistře Elodine, proč mě nechceš učit jmenování? To není správná otázka, řekl a obrátil karafu na doutnající uhlíky v krbu. Plameny se hladově zvedly, Elodin si vzal svá roucha a jedno sametové pomalu přiložil na oheň. Rychle chytilo a když oheň pořádně vzplanul, začal do něj strkat další, jedno po druhém. Výsledkem byla velká doutnající hromada látky, z níž stoupal komína hustý kouř. Zkus to znovu. Nemohl jsem si pomoct a zeptal jsem se na očividné. Proč pálíš své šaty? Kde pak? Ani se k té správné otázce nepřiblížil, pravil. Vzal mi z náruči další roucha a dál je vršel do krbu. Pak chytil držadlo komínové klapky a s zříčením ji zavřel. Do pokoje začala proudit oblaka kouře. Elodin trochu zakašlal, pak ustoupil do zadu a s jakýmsi neurčitým uspokojením se rozhlédl. Najednou mi došlo, co se děje. Bože, vyhrkl jsem. Čí jsou tohle pokoje? Elodin potěšeně přikývl. Velmi dobře. Také bych přijal, proč od tohoto bytu nemáš klíče, nebo co tu děláme? Vážně na mě pohlédl. Dveře jsou zavřeny z určitých důvodů. Lidé, kteří nemají klíče, se mají z určitých důvodů držet venku. Šťouhl jednou nohou dohromady doutnající látky, jako by se chtěl ujistit, že zůstane v krbu. Ty víš, že jsi chytrý. To je tvá slabost. Předpokládáš, že víš, do čeho jdeš? Ale přitom to nevíš. Elodin se ke mně obrátil, v tmavých očích vážný výraz. Myslíš si, že mě jako učiteli můžeš důvěřovat, pravil. Myslíš si, že se mnou budeš v bezpečí. To je však ten nejhorší druh pošetilosti. Komu patří ty pokoje, opakoval jsem otupěle. Předvedl v náhlém mu všechny zuby. Mistru Hemovi. Proč pálíš všechna hemová rucha. Pokračoval jsem, pokoušel se ignorovat skutečnost, že se místnost rychle plní štiplavým kouřem. Elodin na mě pohlédl, jako bych byl naprostý blbec. No, protože ho nenávidím. Zvedl křišťálovou karafu z krbové římsy a zuřivě s ní udeřil o zadní stěnu krbu, takže se roztříštila. Oheň zaplápolal ještě silněji, povzbuzen tím, co v ní ještě zbylo. Ten chlap je naprostý blb. Takhle se mnou nikdo mluvit nebude. Kouř se dál převaloval v místnosti. Nebýt vysokých stropů, už bychom se dusili. I tak se špatně dýchalo, když jsme vyrazili ke dveřím. Elodin je otevřel a kouř se vyvalil na chodbu. Stáli jsme před dveřmi a opírali na sebe pohledy, zatímco kolem nás se vzdouval kouř. Rozhodl jsem se zvolit jiný postup. Chápu tvoje váhání, mistře Elodine, řekl jsem. Někdy si věci pořádně nepromyslím. Očividně. A připouštím, že občas moje činy byly. Odmlčil jsem se a pokoušel se najít pokornější výraz než neuvážené. Hloupé nade vše chápání, napověděl mi Elodin. Vzplanul jsem s tekem, který spalel můj krátký pokus o skromnost. No, díky bohu jsem tady jediný, kdo někdy v životě učinil nesprávné rozhodnutí. Prohlásil jsem a stěží jsem se ubránil zvýšit hlas do křiku. Pohledl jsem mu tvrdě do očí. Aby svěděl, leco jsem o tobě zaslechl. Povídá se, že jsi taky pár věcí pěkně zvodal, když jsi tady studoval. Helodinu v pobavený výraz poněkud povadl. Teď vypadal, jako by něco spolkl a sousto se mu zpříčilo někde uprostřed cesty dolů. Pokračoval jsem. Jestli si myslíš, že jsem nezodpovědný, tak si mě co proveď. Ukaž mi správnější cestu. Sformuji moju poddajnou mladou mysl. Dechl jsem do plic kouř a začal jsem kašlat, což mě přinutilo svůj projev zkrátit. Udělej něco, zatraceně! Vypravil jsem ze sebe zdušeně. Uč mě! Vlastně jsem ani nakřičel, ale stejně jsem skončil bez dechu. Můj vztek ustoupil tak rychle, jako vzplanul, a já dostal strach, že jsem zašel příliš daleko. Ale Elodin mě jen nadále pozoroval. Proč si myslíš, že už tě naučím? Zeptal se nechápavě. Kromě mě skutečnosti, že se učit odmítáš? Pak se otočil a odcházel. "Mít tebou rychle bych odtud vypadl, řekl mi přes rameno. Lidé se budou zajímat, kdo je za tohle zodpovědný, a každý ví, že ty a Hem spolu moc dobře nevycházíte. Zalil mě studený pot. Cože? Také by se měl před pohovorem umít, poradil mi. Nepůsobilo by dobře, kdybys byl cítit kouřem. Já to bydlím, dodal, vytáhl z kapsy klíč a odemkl dveře na vzdáleném konci chodby. Jakou výmluvu máš ty?